8. Bányászati előrs Omega-7 tangú Tommy Traversnek kezdett elege lenni abból, hogy állandóan megalázzák. Elismerte, akadtak baklövései, de ki az, aki hibátlan? Ráadásul a rendkívül szokatlan körülmények között tengődtek, amit csak tovább bonyolított Chris Temple és két gyermeke váratlan megjelenése, valamint a végzetesen megsérült szállítóhajó roncsainak tárolása. Amikor a hajnal pírja az égbolton már derengeni kezdett, Travers ingerülten, sóhajtva egyet, zsebrevágta a biztonsági elvényét, és belépett a hatalmas raktárba. A parancs egyértelmű volt. Folytassa a néhány kilométerre a kupolájukon kívül lezuhant hajó, vagy ami abból megmaradt, újabb és alaposabb átvizsgálását. Az OST lakói nagyon szerencsésnek mondhatták magukat. Ha a lezuhanó monstrum a bázisukba csapódik, beláthatatlan veszteségeik lettek volna. Ám elég közelért földet a telepez, hogy a széthulló roncsok burkolatát és a megmaradt darabjait be tudják vontatni a raktár mélyére, Jóval azelőtt, hogy Temple tudomást szerezhetett volna erről. Ezt a tényt mindenképpen titokban akarták tartani az OST vezetői. Ezt még egy olyan alacsony rangú munkás is felfogta, mint Tommy Travers. De ahogy egyre mélyebbre került az épület sötétjében, ez a titok nem nyújtott számára túl sok vígaszt. Már teljesen kimerült volt a hosszú műszakja után, ami szinte csak a rári vallásokból állt. Ne kószálj a hajó körül, ne nyúj ez, ne légy már ennyire ostoba, munka közben tilos az ital. Elege volt millikemből, elege volt a felsőbbrendűségéből, ahogy az rátekintett, ahogy szólt hozzá. Egyik ilyen összezördülésük közben a legváratlanabb pillanatban Travers eljátszotta gondolattal, hogy egyszer véletlenül kés döf milike hátába. Hoppá, az hogy került oda? Vigyorodott el magában, elégedetten erre a kósza gondolatra. Travers fejében ismét ez a bosszú gondolat élet újjá, miközben elfojtott kuncogással közeledett a szállítóhajó megcsonkított maradványaihoz. A roncs jobb állapotban volt, mint amire eredetileg számított, ami jelentősen megkönnyítette a kupolába, majd a raktárba való átszállítását. Szomorú tény volt, hogy a fedélzeten mindenki életét vesztette a szerencsétlenség során, de Travers szerencsére nem tartozott a takarító személyzethez. Tommy Travers számára mindig is kellemetlen volt a vérlátvány. Nem, ő sokkal jobban kedvelte a jelenlegi feladatát, Utat vágni a hajó torz maradványai között, és katalogizálni mindent, amit az elsődleges átvizsgálást végző csapat figyelmen kívül hagyott. Minden felfedezéséről tájékoztatnia kellett milikent. Különös tekintettel az esetlegesen fellelt fegyver vagy kommunikációs rendszerekre, de hozzájuk érni tilos volt számára. Elhatározta, ha talál is bármi fegyvernek látszót, nem érinti meg, nehogy újabb okot adjon Millikennek arra, hogy ismét megalázza őt. Tudta, hogy mi a dolga, meg akart felelni az elvárásoknak. Elhatározta, hogy meghúzza magát, de alapos lesz, hogy a küldetését siker koronázza. Talán még a régóta vágyott előléptetést is megkaphatja, amiről legszabeszélt nemrég, ha fegyelmezetten végzi a munkáját, és jól teljesít. Lexa. Már a nő nevére gondolva is kellemes borzongást töltött el. Sok éjszakát átvirrasztott, álmodozva róla. Szinte hihetetlen volt számára, hogy ilyen idő még képes volt beleszeretni valakibe, de Lexa fílen mellett úgy érezte magát, mint az a kamasz fiú, aki annyi évvel azelőtt volt, egyszer, ott messze a földön. Travers tudta, hogy a lány nem viszonozza az érzéseit, legalábbis egyelőre még nem. Talán eddig még észre sem vette őt igazán, nem ismeri, nem is sejti, hogy milyen ember is ő, hogy mennyire tudná szeretni ezt a nőt. De ez nem jelenti azt, hogy egy nap nem fog legsza megvilágosodni, és férfiként tekint majd rá. Sőt, talán, ha valami jelentős felfedezést tenne a szállítóhajón, és közvetlenül neki mesélne róla, Milikent vagy akár kazgrót kihagyva, akkor biztosan más szemmel nézne rá végre Lexa. Akkor majd lehetősége lesz, hogy tovább időzzön a nő közelében, és a vágyott nő meg fogja ismerni a benne rejlő természetet. Igen, fel fogja ismerni, hogy ő mennyi mindent tudna majd neki nyújtani. Álmodozásából hirtelen egy sötét, árnyszerű gondolat térítette magához. Felidézte magában a nő tekintetét, ahogy az templre nézett. Az idegen férfi érkezése óta gyötrő féltékenység marta. Tudta, hogy a jövevény sokkal keményebb ellenféllé válhat, mint bárki más az óestén. Traversz gyomra ettől a gondolattól hirtelen görcsbe rándult. Chris Temple Nem tartozott ide közéjük a hirtelen a semmiből felbukkant férfi. Az csak rontott a helyzeten, amit Travers elképzelt magában. Talán ugyanaz a kis véletlenül Temple hátában is landolhatna, futott át az zagyán az egyszerűnek tűnő gyerekes ötlet. Akkor ő is Lexa együtt nevelhetnék fel azokat az aranyos kislányokat. Egy tökéletes család lehetnének. A férfi elégedetten mosolyodott el a gondolatra, miközben lassan bekászálódott az elgörbült tartó szerkezetek közt bujkálva a szállítóhajó belsejébe, átpréselve magát a külső burkolaton égtelenkedő számos hatalmas repedés egyikén. A hajó nyilvánvalóan iszonyatos erővel csapódott a felszínbe, és úgy tört szét darabokra, mint egy földre zuhanó tojás, de közben a váza a légkörben való zuhanáskor keletkező iszonyú hőhatás miatt néhol teljesen megolvadt, majd a landolás után kihűlve elképesztő alakzatban szilárdult vissza. Már régebb óta tartózkodott ebben a kísérteties hajóban, mint előtte bárki más az óestén. Sőt, önként vállalta a plusz órákat is, egyrészt a kiegészítő élelmiszer adagok miatt, másrészt azért, hogy lenyűgözze Lexát. Igaz, a lány az elmúlt hetekben, mintha gyakrabban pillantott volna rá, de ebben nem lehetett biztos, mert Lexa valójában semmi elét nem mutatta annak, hogy Travers egy kicsit is érdekelné. Temple viszont azonnal a nő figyelme központjába került. Travers egy újabb nyomó okot látott arra, hogy miért is kellene minél előbb megszabadulnia ettől a nyavajás fickótól is. Zomi óvatosan haladt egyre mélyebbre a szétroncsolt hajótest belsejében. Hitte, hogy igaz időbe telik majd, de ezen a kopárbolygón végül mindenki fel fogja ismerni az ő valódi értékét. Őt és az Iker Franciszt, eredetileg karbantartónak vették fel, de nemrég előléptették őket. Igaz, hivatalos címet nem kaptak, és a fizetésük sem emelkedett, de azt mondták nekik, hogy mostantól jelentősebb szerepük lesz a kolónián. Különösen most, hogy itt ez a roncs. Ennek része volt az is, hogy segített átkutatni ezt a félig megsemmisült szemétdombot. Persze a vezetők már elvittek minden értékes dolgot közvetlenül azután, hogy a hajót bevontatták a raktárba. De a traversi szikrek feladata volt, hogy megtaláljanak minden hasznosítható maradványt, amit a főnökeik esetleg nem vettek észre. És Tomi ebben tehetséges volt, sokkal tehetségesebb, mint az antipatikus bátyja. Külön műszakokban dolgoztak, mivel folyton összevesztek, ha túl sok időt töltöttek együtt. Ez mindig is így volt, már gyerekkoruk óta. Igen, az egyedül végzett munka tökéletesen megfelelt Tominak. Ez volt még egy módja annak, hogy felülemelkedjen Iker testvérén még egy lehetőség arra, hogy elkápráztassa Lexát. Igaz, Tommy még nem sok figyelemre méltót talált eddig, néhány apróságot itt-ott, aminek Milliken látszólag örült. Nos, talán nem volt kifejezetten boldog, de a munka végére Milliken talán elégedett lesz ahhoz, hogy ezúttal ne kiabáljon majd vele. Ráadásul a megérzései azt súgták neki, hogy előbb-utóbb valami rendkívül itt fog felfedezni ebben a törmelékhalomban. És talán éppen ma jött el ez a nap. – Mit keresel itt? – dördült rá egy éles hang a közeli árnyékból. Tomi megugrott, hirtelen megfordult, készen arra, hogy ismét leordítsa valamelyik főnöke. De a szavakat ismerős kuncogás követte, és a bátja lépett elő a sötétségből, arcán széles buta mosolyjal. Megijedtél? gúnyolódott Francis. Bár technikailag egypetéjű ikrek voltak, Francis magasabb volt, arcvonásai markánsabbak, és általában összeszedettebbnek tűnt a 18 perccel fiatalabb testvérénél, legalábbis egyesek szerint. Te seggfej! sziszegte Tomi. Mit keresel itt egyáltalán? Azt hittem, ma szabadnapos vagy. Miliken azt akarta, hogy segítsek neked, felelte a bátyja. A dolgok lassabba haladnak, mint ahogy ő és Lexa szeretné. Nincs szükségem segítségre, kiáltotta Tommy ingerülten, bosszankodva azon, hogy bátja ismét milyen könnyedén ki tudta hozni a sodrából. Francis megvonta a vállát. Csak azt teszem, amit a főnök mondott. Különben is jó móka lesz. Nem loktunk mostanában sokat együtt, mióta előléptettek. Mindig a dilájlában vagy az új barátaiddal. Igen, mert azok tisztelnek engem, vágott vissza Tomi, majd igyekezett nyugalmat erőltetni magára. A bátja egész életükben ezt csinálta vele. Háttérbe szorította őt, vesztesnek titulálta, de ő legbelül mégis kedvelte a testvérét. Talán még szerette is. Be is vallotta volna, ha elég ittas hozzá. Na mindegy, gyere, menjünk, keressünk valamit, aztán talán te és én ünnepelhetünk a dilájlában. tette a kezét békítőleg Francis vállára. Jól hangzik, kis tesó, te jobban ismered ezt a hajót, mint én, úgyhogy követlek. Francis egy lendületes mozdulattal intett a karjával és várt. Tommy elmosolyodott és bejebb lépett a hajóroncsba. Hallotta, hogy bátyja követi, és azon tűnődött, hogy mégis jó, hogy van társasága. Ez olyan érzés volt számára, amit biztosan soha nem mondott volna ki hangosan, főleg nem a bátyjának. Néhány percnyi bolyongás után a már ismerős zuhanás okozta deformációk között Tommy a padlóban lévő hasadékon át leereszkedett a hajó egyik alsó szintjére, majd egy pillanattal később a bátyja is követte. Tomi még nem járt ezen a szinten, és itt sokkal sötétebb volt mint a fenti rész. A raktár ultraerős fluoreszkáló lámpáinak fényesem jutott át a sérült fémlemezeken. Nyugtalanító volt a környezet látványa, de valahol megnyugtató is a magányos csend, ami körülölelte őket. Az a fajta csend, amit Tommy mindig is kedvelt. Kivette zsebéből a kis zseblámpáját, bekapcsolta és folytatta útját az árnyékos folyosón. Francis ugyanígy tett. Az iker lámpák fénye ívesen is keresztbe kasul szelte át a teret, ahogy a két testvér végig sétált az erősen sérült folyosón. Sokkal több törmelék hevert itt lent, és Tomi kényszerítette magát, hogy elfordítsa a tekintetét egy különösen zavaró vérfoltról, és ki tudja, mi másról, ami az egyik falra fröccsent, és láthatóan egy hosszú csíkban szétkenődött. Nem tudta pontosan, hány ember halt meg ezen a hajón, és nem is akarta tudni. Ez az a fajta dolog volt, ami az álmaiban kísértette volna, ha túl sok részletet tudott volna meg. Az anyja gyakran nevezte őt túlságosan érzékenynek, ellentétben a higgadtabb bátyjával, és Tomi utálta, amikor az anyja összehasonlította őket egymással. Hiányzott neki az anyja. Meghalt, amikor ő és Francis még kicsik voltak, ráadásul az apjukat sem ismerték, de Tomi emlékei az anyjáról többnyire jók voltak, kivéve azokat az alkalmakat, amikor az megütötte őt. Talán túl erősen belé ívódott, talán túl gyakran történt ez meg vele, de legbelül mégis tudta, hogy az anyja szerette őt, még ha nem is mondta ezt neki túl gyakran. Csak érezte. Franciszt is megütötte néha, de nem olyan gyakran szaladt el az anyjuk keze Francisznél. Talán, ha nem halt volna meg abban a balesetben, a traverszikrek nem kényszerültek volna bevonulni a seregbe. Az egész életük talán másképp alakulhatott volna. Tommy gondolatai ismét szára terelődtek, arra, ahogy az elmúlt hetekben egyszer-kétszer ráemelte a pillantását a nőre. Kellemes volt rá gondolnia. Nem mondott neki sokat, nem ismert volna közeledni hozzá, de volt valami a nő szemében, valami csodálatos csillogás. Úgy tudott olvasni a lány szemeiben, ahogy az anyja szemében is tudott olvasni. Ahogy a férfi elmerült az emlékeiben, és lassan, egyre mélyebbre és mélyebbre hatolt a hajóban Franciszel, miközben a lámpák gyenge fénye visszaverődött a repedezett falakról, egy távoli furcsa zaj hirtelen megtorpanásra késztette őket. – Mi a fene? – mondta Francis, arcán jól látható ijjegységgel. Tomi egy hasonló, finom megnyilvánulással elmosolyodott. – Talán ez volt az. Talán éppen most talál rá valamire, ami megváltoztatja majd az életét, amitől Lexa Fílen tényleg felfigyel majd rá. Tomi felgyorsította a lépteit, a bátyja pedig igyekezett tartani vele a tempót. – Talán nekünk kellene – kezdte Francis, de Tomi hirtelen megállt, és ikertestvére majdnem neki ütközött. – Miért álltál meg? – súgta halkan maga elé Francis. Tomi nem törődött vele, feszülten figyelte az elpusztult hajó mélyéről szűrődő hangokat, és káromkodott egyet magában, amikor észrevette, hogy a furcsa zaj már nem is hallható. Talán csak képzelte. Nem ez lett volna az első alkalom, hogy olyasmit hallott, ami csak a képzeletének szüleménye volt. De nem, hiszen Francis is hallotta. Határozottan volt egy hang, valóságos hang, majdnem olyan, mint egy kopogás. És ő most már meg akarta találni, bármi is volt az. Gyorsabb tempóra váltott, összeszorított fogakkal elszánton. Mögötte Francis szitkozódva botladozott, de kitartóan követte öcsét. Tomi lelkesedése néhány perccel később aláhagyott, amikor a folyosó közepén egy természetellenes módon meghajlott fémfalhoz közeledtek. Ismét megálltak, és francis együtt körbevilágították az előttük tornyosuló akadályt. Úgy tűnik, a hajó egy másik része is átszakadt ide a becsapódáskor, morogta maga elé Francis, hangjában morbid rajongással. Talán egy válaszfal, vagy a padló egy része ez a kitüremkedés. Tomi már nem figyelt a bátyjára, nem számított, hogy mi volt az, vagy honnan jött, de teljesen elzárta a tovább haladásukat, bármilyen kincs is rejtőzött a túloldalon. Nem, nem teljesen. Közelebbről szemügyre véve, Tomi észrevette, hogy a torlaszt tetején egy jókora nyílást átong, valószínűleg elég tág ahhoz, hogy ő és Francis átprésejék magukat rajta. Most egyszer talán az viszonylagos vékonysága még a javukra is válhat. Milliken biztosan nem át rajta, gondolta magában kárörvendve. Tommy kuncogott a gondolatra, ahogy a főnöke felmászni próbál, beszorul a lyukba, és segítségért kiabál, Kasgró pedig megtalálja és alaposan lehordja. Ehelyett Tommy és Francis lesz az, aki átjut ennek a sérült szállítóhajónak egy olyan részlegébe, amelyet talán senki másnak nem sikerült még feltárnia. Izgatottan vetett rá közelebbi pillantást, és több kisebb rést is felfedezett a rögtönzött falon, amelyek a teteje közelében lévő nagyobb nyíláshoz vezettek. A zseblámpát a szájába véve hátra pillantott. Túljál fel! parancsolta. Francis pedig meglepetnek tűnt öccse hirtelen maga biztosságán. Miután néhányszor visszacsúszott a sima falon való kapaszkodásból a bátyjához, mindketten minden alkalommal egyre hangosabban káromkodtak. Tomi végül valahogy mégis elérte a nagyobb rést a roncsdarab tetején. Remegő ujjai görcsösen kapaszkodtak, ahogy teljes súlyával felfelé kúszott, majd egy repedésben megkapaszkodva átpréselte magát a nyíláson. Mielőtt felfoghatta volna, hogy mi történik, a fal kissé megdőlt a súlya alatt, ő pedig a tehetetlenségtől előre billent, és belehuppant a sötétségbe. A zseblámpa kiesett a szájából, és bucskázva eltűnt a fal melletti mélységben, a lámpa fénye villant egyet, majd sötétbe borult minden körülötte. Tommy ezzel egy időben csúszni kezdett lefelé a fal túloldalán, majd hangos nyögéssel a hátára zuhant a válasz A hirtelen bele fájdalomtól még a lélegzete is elakadt, kétségbe esetten próbált levegőt venni, érezte, ahogy a pánika hatalmába keríti. Talán haldoklom, futott át az agyán. Egy pillanat múlva, ahogy a fájdalom alább hagyott, zihálva ismét lélegzethez jutott. – Mi történt, te idióta? – hallatszott Francis kétségbeesett hangja a túloldalról. – Hát, átjutottam! – nyögött fel Tomi. – Mindjárt én is ott vagyok! – mondta Francis, és Tomi hallotta a kaparászást, ahogy ikertestvére megpróbál felmászni a falon. – Kizárt dolog! – motyogta Tomi, készen arra, hogy egyedül menjen tovább, de egy pillanattal később a bátyja mégis kecsesen leereszkedett mellé. Minden segítség nélkül megcsináltam, dicsekedett Francis mosolyogva. Nem érdekes, Vágta rá Tomi. Segíts inkább megtalálni a lámpámat. Lassan, előre haladva, Francis zseblámpájának halvány fényében, Tomi hunyorogva kutatta elveszett fényforrását. Lassan botorkáltak előre, Tomi tapogatózva kereste elveszett lámpáját a félhomályban. Pár pillanattal később a két férfi ismét meghallotta az ismeretlen eredetű ütemes kopogást. Mindketten megmerevettek, hogy ne csapjanak zajt, de a kopogó hang abban a pillanatban elhalt. – Talán valamiféle vízhang lehet? – súgta oda Francis. – Talán ez csak időpocsékolás? – Nem – mondta Tomi dühösen. Van itt lent valami. Végül, amikor már kezdett kételkedni abban, hogy a hangforrása valóban előttük van, azon gondolkodott, hogy egyetért Franciszel, és feladja a hiába való hallgatózást. Tomi lába ekkor beleakadt egy kis fémhengerbe, ami valójában az elejtett zseblámpa volt. A lámpácska hangos koppanással azonnal elindult a lejtőn, majd egyre gyorsulva, fémesen csengő hangon gurult ide-oda a padlón. Tomi hirtelen utána vetette magát, figyelmen kívül hagyva bátyja háta mögötti nevetgélését. A férfi a hajladozás lendületétől nyögve végül elkapta a kis fémszökevényt, mielőtt az végleg megállt volna a falakból kiszakadt valamelyik fémhasadékban. – vagy te kis szemétláda! – motyogta maga elé Tomi. Felkattintotta a zseblámpát, de nem jött fény belőle. Megfordította, megütögette, aztán egy pillanatra elvakította magát, majd gyorsan elfordította az arcáról az újra működésbe lépő lámpát, közben diadalmas mosolya átkozódó fintorrá rátorzult. Dühösen pislogott körbe, még a fehér foltok el nem tűntek a látó mezeiből. Tomi körülnézett a tágas helyiségben, ahová a lámpakergetése közben bejutott. Egy laboratóriumba érkezett, vagy legalábbis annak tűnt számára a helyiség. A szana szétheverő gépek és eszközök közül meglepően sok élte túl a pusztító becsapódást, egyértelművé téve a látogatók számára, hogy ezt a területet tudományos kísérletekre használták. Nem mintha bármi konkrétumot felismert volna, de Tommy Travers képes volt arra, hogy felismerjen egy laboratóriumot, ha meglátott egyet. Francis, gyere ide! kiáltott hátrafelé. Ahogy Tommy végigvezette a lámpája fényét a szoba zsúfolt tartalmán, szeme elkerekedett, és a képzelete azonnal a szárnyra kapott. Ezek a dolgok rendkívül értékesek lehetnek Lexa számára. Ha egyszer visszamegy, és személyesen mesél neki erről, Hős lesz a szemében. Ez mindent meg fog változtatni számára. Francis pár másodperccel később kissé kifulladva jelent meg mellette. A mindenit! suttogta, miközben ő is körbevilágított a helyiségben. Szép munka, kis tesó! Tommy büszkeségének pillanatát ismét megszakította a furcsa hang, ezúttal sokkal közelebbről, hangosabban mintha egy egér próbálna bejutni egy kamrába. Olyan volt a hang, mintha éles karmocskákkal kaparáztak volna egy fémfalon. De ez lehetetlen volt. Mindenki azt mondta eddig, hogy semmi sem élhette túl azt a szörnyű balesetet, és ennek a kolóniának a vezetői rendkívül körültekintően jártak el azzal kapcsolatban, hogy milyen nem emberi lények jutottak fel és le az eredeti szállítóhajóra, amikor a kolóniát áttelepítették ide. Büszkék voltak arra, hogy egyetlen rákcsáló sem juthatott az OST közelébe sem, nemhogy a felszínére. Nem úgy, mint azokban a régi történetekben a tengeri hajókról, amelyek a földországaiba behurcoltak mindenféle járványt. Nem, ezen a bolygón csak olyan állatok léteztek, amelyeket aprólékosan kiválasztottak a kolónia optimális életéhez. Azok az állatok egyrészt az élelmet biztosították, másrészt társaságot nyújtottak az egyedül élőknek. Más élő organizmus nem juthatott be a telepre. Az biztos, hogy a hangforrása nem egy kóboregér lehetett itt ebben a romhalmazban, hanem valami más. Valami, ami akár nagyon értékes is lehet. Valamiféle kísérlet ami örökre megváltoztatná Tomi életét és talán legszájét is. Ismét csend telepedett rájuk. Nézzük meg mi az, mondta Tomi, majd nézelődve körbejárta az ütött-kopott helyiséget. Francis a laboratórium másik oldala felé vette az irányt. Tomi belesett az üvegedényekbe, néhányban még lötyögött valamilyen folyékony anyag, de a legtöbb összetört vagy üres volt. A kémcsövek és üvegvezetékek úgy hevertek az asztalokon és a padlón, hogy csak úgy ropogott a lábuk alatt az üvegszilánkokkal borított talaj. A fémtartályok a falakhoz lapultak, és a sarokban hevertek, mintha egy különöse heves vihar sodorta volna őket oda. Vastag drótok és kábelek lógtak a szétszakadt álmenyezetről, néhány vezeték bizarr szerkezetekhez csatlakozott, amelyek szinte kínzóeszközöknek tűntek az álmélkodó férfiaknak. Aztán Tomi lámpájának fénye több vastag műanyag ládára vetült, amelyek látszólag sértetlenek voltak, és furcsa szerves képződményeket rejtettek magukban, amik leginkább nagy, hosszúkás bőrgolyókra hasonlítottak. Tommy Travers arca felragyogott, mert valami azt súgta neki, hogy megtalálta a kincset, amire már oly régóta áhítozott. Ez volt az. Az a lehetőség, ami egész életében elkerült eddig. Azon tűnődött, vajon valahogy el tudja-e titkolni ezt a testvére elől, aztán rájött, mennyire képtelen gondolat ez, hiszen Francis is felfogja, hogy mit is lát. Lehet, hogy Francis teljes mértékben magának akarná megszerezni az elismerést, amikor Lexának beszámolnak erről a felfedezésről? Talán. Közelebb lépett, teljes fényében megvilágította a ládákat, és a zaj ekkor ismét hallhatóvá vált, valamint mozgás látszott az egyik bőrszerű tárgy belsejében is. Valami volt benne, és ki akart jönni? Talán ha aldoklott? Tommy habozott egy pillanatig, elmélyének racionális része, amelyet általában figyelmen kívül hagyott, vészjóslóan villant fel, fogalma sem volt róla, mi ez, és senki sem tudta rajtuk kívül, hogy ők most itt lent vannak. Ő és Francis egyszerűen visszafordulhatnának, újra átmászhatnának azon a nyíláson, és Millikennel együtt visszatérhetnének később, hogy felmérjék a helyzetet. De az elmélyének másik része, az, amelyik általában a leghangosabban beszélt, egy másik forgató könyvet festett elé. Mire visszatérnek, bármi is van ezekben a tárgyakban, lehet, hogy már elpusztul. Képzelete most már egy olyan jelenetet idézett elé, amelyben Lexa pontosan ezen a helyen áll, kezében egy élettelen teremtményel és vádlón csalódottan néz Tomira. Hogy tehetted? Sugározná a nő tekintete. Ha gyorsabb vagy ukosabb lettél volna, akkor talán minden másképp alakul. Valami más lehetett volna belőlünk. Nem, ezt nem engedheti meg. Bármi is rejtőzött odabent, kicsinek tűnt. Mekkora kárt okozhatna ez nekünk? Futott át agyán a gondolat. Francis! suttogta feszülten. Gyere ide! A biztonság kedvéért körbe pillantott, és meglátott egy hosszú fémrudat az asztalon, ami csak úgy ott hevert, mintha őt várná a katasztrófa óta. Megragadta, érezte a megnyugtató fémes súlyát a kezében. Ha ez a lény bármivel is próbálkozna, azonnal rájönne, milyen veszélyes ellenfél tud lenni Tommy Travers. Francis mellé lépett, és döbbenten bámulta a bátja előtt lévő konténereket. Azok meg mik? Fogd be a szád, válaszolta Tomi. Tassz rajta a fényt. Saját zseblámpáját a zsebébe sülyeztve megragadta a műanyag konténer tetejét és megpróbálta felfeszíteni. A becsapódás kissé behorpasztotta azt az illesztéseknél, de nem annyira, hogy ne tudta volna erőszakkal feltárni a tartalmát. A konténerről hirtelen elillant a fény, ő pedig megdöbbenve nézett hátra, és látta, hogy a bátyja egy másik konténer tetejét feszegeti. – Mi a fenét csinálsz? – kérdezte a mérektől elfúló hangon. – Nem te vagy az egyetlen, aki extra kreditpontokat fog kapni? – sziszegte Francis önző módon. Tomi a fejét rázva fordult vissza a saját konténere felé. – Tépikus! – gondolta, miközben a bőrgolyóban mozgó, ismeretlen életformát figyelte. A lény, mintha észlelte volna a rávetülő érdeklődő pillantásokat, lelassította uszkáló mozgását, majd teljesen mozdulatlanná vált. Ó, gondolta Tomi, valószínűleg csak egy embrió lehet, és teljesen meg van rémülve a fölé hajló ember rávetülő árnyékától. Travers a lába mellé a padlóra tette rögtönzött fegyverét, Elég közel ahhoz, hogy meg tudja ragadni abban a valószínűtlen esetben, ha fenyegetés érné. Benyúlt a konténerbe, és óvatosan végig simította kezét a gubó, meleg, ragacsosnak tűnő, bőrszerű külső felszínén. Határozottan nedvesnek és érdesnek érezte azt. Ha az anyja most látná, olyan büszke lenne rá. Végre. Most valami igazán nagy felfedezést tehet. Letérdelt és közelebb hajolt az enyhén csúcsosodó bőrgubó elé, és hunyorogva próbálta megnézni, éle még a benne rejlő kicsiny lény. – Szerinted menjünk Millikenért? – kérdezte Francis a háta mögül. – Nem – kiáltotta Tomi ingerülten. – Akkor ő aratja le a babért. Ezt nem engedem ki a kezemből. – Igen, ez igaz – értette egyet Francis. A két ember hangja hallatán a két gubóban lévő lény megmozdult, és a mozgásra a két tojásszerű képződmény teteje remegni kezdett. Halva, hogy Francis izgatottan veszi a levegőt, Tomi kissé felemelkedett térdeplő helyzetéből, és rá sem nézett a fegyverre, miközben ujjai ismét rákapaszkodtak a bölcsőként szolgáló bőrgubóra. Egy pillanattal később a gubók remegése hirtelen megszűnt, majd a szerves tojások teteje pontosan egyszerre mozdult meg. Csúcsos végükön, négy irányba, sziromként nyíltak szét. Tomi szája tátva maradt a csodálkozástól, soha életében nem látott még ilyent. Hűha! szólalt meg Francis a háta mögött. Hát igen, felelte Tomi. Annak ellenére, hogy mennyit szívódtak, valahogy izgalmas volt ezt együtt átélniük. A bölcső belsejében enyhén lüktetve egy rózsaszínű, nedves is erezett massza terpeszkedett, és Tomiban az a gondolat ébredt, úgy néz ki, mint egy darab csirkehús, készen arra, hogy egy ünnepi vacsora előtt a sütőbe kerüljön. Halkam felnevetett ezen a gondolaton. Hogyan is félhetett pár perc ettől a valamitől, akár csak egy kicsit is. Ez csupán egy ártatlan massza volt. Fejét elfordítva a szemeivel keresni kezdett valamit, amibe beletehetné, ha majd óvatosan kiemeli, de aztán meggondolta magát. Alig várta, hogy megmutathassa ezt legszának. A furcsa massza hirtelen ismét megremegett, Tomi a gubó fölé hajolva közelebbről is meg akarta vizsgálni, hogy hogyan is vehetné ki a lényt a bölcsőjéből úgy, hogy ne okozzon neki sérülést. Vizsgálgatta és próbálta kitalálni, hogyan tudna a legkíméletesebben belenyúlni ebbe a bőrtokba. – A téd is furcsán viselkedik? – kérdezte Francis, ő is a saját gubója mellett térdelt és az előtte remegő bőrképződményre merett. – Igen – felelte Tommy. Talán meg kéne… Mielőtt Travers befejezhette volna a mondatát, a bőrgubóban lévő valami megfordult, és hatalmas erővel kilökődve a bölcsőjéből a férfi arcába vágódott. A lény egy hosszú csáppal megragadta az embert a nyakánál, majd kígyóként azonnal rá is tekeredett, és feszesen tartotta magát. Tommy ugyanabban a pillanatban megragadta az idegen organizmust mindkét kezével, és próbálta talpraugrás közben lefejteni magáról. Erre az ismeretlen élőlény még erősebben ráhúzódott izmos farokszerű szervével az imbolyogva küzdő férfi nyakára, miközben annak arcához közelítve egy szájszervnek látszó, középső kitüremkedés körül, mint két emberi tenyér, kinyíló, hosszú csontos újszerű nyúlványokkal a férfi arcára csúszott, majd az arcra tapadva Mindkét oldalába kapaszkodva teljesen ráfonódott. Travers sikoltva dőlt hátra, azonnal lelesett és esélyesen volt arra, hogy a hosszú fémrúthoz hozzáférjen, amelyről azt hitte, hogy veszély esetén az majd megmentheti az életét. Önkívületi állapotban a hátám fekve kapálózva küzdött. Fél szemmel Franciszt kereste értetlenül, hogy az miért nem siet a segítségére, de látta a fél homályban, hogy Francis is a hátán vergődik. Tomi sikolya hirtelen elhalkult, amikor valami behatolt a szájába, lepréselve magát a torkán. Megvakulva, fuldokolva hempergett, miközben reménytelenül küzdött, hogy letépje magáról a lényt, amelynek páncélszerű teste tökéletesen ellenállt az ember görcsösen kaparó ujjainak. Travers a küzdelemben neki csapódott már összetört felszerelésnek, rángatta az arcán lévő valamit, de hiába. Az organizmus szorítása elképesztően erős volt, és a férfi heves ellenállása a fuldokló levegőhiánytól lassan alábbhagyott. A lények szorítása nem enyhült, áldozataik hamarosan már nem moccantak, nyugodtan feküdtek a hátukon, mert az arcukon megtapadt ismeretlen életforma szorítása és az oxigénhiány miatt elvesztették az eszméletüket. Az ajok lassan elcsendesedtek, majd a lényeg testén ismét remegés futott végig. Azután lassú, egyenletes pumpáló mozgással a két idegen organizmus az ikertestvérek nyelőcsövén keresztül lerakta a rakományát, Szinte egyszerre beteljesítve biológiai feladatukat. Francis és Tommy pedig már semmit sem tehettek ez ellen. Hamarosan a romos laboratóriumra teljes csenderezkedett, leszámítva a lények tüdejének szelid, ritmikus emelkedését és süllyedését, ahogy áldozataikat lélegeztetve életben tartották azokat.